بعد سنم ابنا علم الشرايع والاحكام هو قواعد عقائد الاسلام هو علم التوحيد والصفات الموسوم بالكلام غرض الشارح دديع عبارتنا زکر کول دی دا علتو دا علت دا تعین الفن یعنی دے زکر کئی علت دا تعین دا فن که کتاب لکا نو بیات و عقایدو لکا او دا دین رسط و اندال مختصر سراب بیا زکر کئی علت دا تعین دا فن. متن مخصوص چ دره خاص متن باندې مې بیا اولي شرح نو دا اولنه ذکر کې علت ت تعین دفن نو فرمای فإِنَّ مَبْنَى مبنا د علم الشرع و او بنیاد د قواعد د عقاید اسلاميانو نو مبنا د علم او اساس د قواعد اسلاميانو اغا علم توحید و صفات اغا علم توحید و صفات چنم ورته کې خدای لې شو په کلام سره خالق ر شکوک او د ظلمات دا وه مونږ بچ کول نو ار کله د ادم ر لوی صفاتونه پکې او د ادم ر لوی صفاتونه حامل نو وې ځکه مې په دغه فن کې کتابو لیکاو په بل فن کې مې کتابونه ولیکو نو د مبنا د شرای د اس بنیادو او د ک دا ل د چې خله کطورو تیرو د شکوونه او دمو ب کوول نو هر کله ک په د دومر الله چې فتونو باې د مووسوفو نو د دی وجه خو په دف کې ما سملی ک کتاب نه هم ف مب مب بکه مبنا. مبنا وی مبنا علی غیره مبنا د شریعت وګید بل شی په د باندې څه به نه د بل شی په د قوام راضی د بل شی په باندې بینای دی ته مبنا نو مبنا د علم الشرعایا او مبنا د علم الاحکام دته یو الشرعایا ذکر دی او یو علم او احکام ذکر دی ومسناق علم و شرائع یو دری احتمال دی یو احتمال پا کداره چه علم و شرائع مراد ده علم و شرائع مراد یو 15 علوم د دینه مرادی 15 15 کې شعب دي خو ګورو ور یا علم تفسیر ده یا علم حدیث او درم اصول فقہ علم تفسیر <سؤال> علم حدیث اصول <سؤال> فقه فقه او تصوّف او, كلام. أو كلام. علم کلام او علم کلام نو شپاگو علم علم الشرعان مراد سو شپاگ علم تفسیر حدیث وصولي فقه فقه تصوح اهو اهو ده احكامنا مراد علم فقه ده مراد تشهده علمي ندينا دعا تفتخاص شبا شابان دعایم قول علم و شراعیع نا مراد ما سوا دعا علم کلام نا ما سوا علم کلام نور خمسا مراد دیدا نور پینزه می مراد دی حدیث سسول فقہ فقہ او تصوف دات مراد دی او دا احکامنا مراد فقط فقه دا نبیاء باعت فلخاص علالعام رش دا احتمال داول دا نه بے ذکا غی کی علم الشرائع کیا شامل شوهو علم کلام تا نبیاء خوشی علم کلام بناشی دا علم الشرائع نو پکی بعده ځانم بناشي پکی بعده ځانهم ځان د پارموم سويشي مبنا د ځان د پارموم مبنا چې مشترایکه خنورم بی او د ټولو مبنا شنو نو د ځان د پارموم مبناش نو د ځان د پارموم مبناش نو ما शिवाय د علم کلام نه نورته نه مراد دي درم علم الشرع نہ ما سوا علم کلام ور ته دا نور په دې اتلاف کیږي دا علم شرع په ځای اتلاف ما سوا کلام او دا چګه سودی تفسیر حدیث اصول فقہ فقہت دا درې د دې کې غوړه استعمال د منځنې علم الشرع او مبنا دا علم الاحکام ما خطاستا ارزو کو شی احکامونا دلتا که مراد چی شی دا اگر علم فقر مدعات افتخاذ سے پچا باندی نو اگر کمی صداق خدا رے فقر تی لیکن دلته احکام ته که را نو احکام جمع د حکم دا احکام جمع رچارا احکم ویلی شي خطاب الله تعالی المتعلق بی افعال المکلفین اقتضاء او تخیرا حکم ستا وئی ختاب دا چه متعلقی پر افعال دا چاکو رے مکلفینو پورے اقتضاء او تخیرا یا پک اقتضائی او یا پک اتصری نو حکم چاہتاوئی خطاب اللہ تا حکم چاہتاوئی خطاب تا معنی دا خطاب دو معنی گانی یو خطابوئی توجیحو الکلام نحو الغیر توجیح دا کلام نحو الغیر تو چی بلتا توجیحو الکلام کئی دا, دا کلام متوجیح کئی توجه کو اسی معنی مزدری کو کیا کیسے ہے خطاب نو دا خطاب اطلاق پا توجیح اطلاق دا اطلاق مزدری رے دا کم اطلاق سے اور دا خطاب اطلاق کلام فا کلام موجہ لے فہام آغا کلام شاگئی سڑی دا افہام ذکر کری نو هغه ته وای ختاب نو دا جا یا اطلاق مکلیه دا اطلاق کم نه خلق وای وې دی فلانتی سړی ډیر ختابو په نو د ختاب معنا دا تهوجل کلام محمله او د نن تک چې ته مراده غو تهوجل کلام نه چې د خلق ډیر خمو توجيه کول وې دا غي مقصد یعنی دا کم الفاظ جوې کنا پکم الفاظ سره ختاب واقع شو دا ډیر خو دای مطلب خله کوې خخه ته او کړه خطابنا مراد اغه سلام په کم کلام سره چې د خطاب کړي اغه کلام ته مرادي اغه خبرې ته مرادي نو دا اطلاقي مصدرې دې د اطلاقي مقبولې دې مقبولې نو حکم چاته وي مولانا خطاب الله اغه خطاب الله چې متعلقي ها فا افعالو دا چاپوری دا مکلپینو پوری یا تی اللہ غفتنه تیئی یا تا سکڑی اختیار ور کڑی دیتا ویلیش نو مای پا دیکی یو لفت راغلی دا خطاب نو خطاب چیتا ہوئی سوجیحو الکلام نحوالا دا چیتا تا سوجیحو الکلام کول گوارم دا مانا مزری ته خطاب ہوئی خوبیائی اطلاع کی کی گی علاما یقا ہو کم الفاظ صلچې فيه واقعي کې تخاطب او مخاطبه نو عقيقه ویلې کې هغه كلام ته په توګه کې چې خطاب ما به خلک وای چې پلان کې عالم خيصته خطاب وکاو نو دا غي نه توجيهو كلام نحوال غير مقصود ني هغه کې یو څه مخصود ني چې دا کم ما قاوبې تخاطب اپکم سره چې تخاطب واقعي ني نو هغه کلام لد ذات مزيدار نو حكم څه خطاب الله که متعلق به افعال د مکلفینو کور دی دینه اه خطاب الله خارج شو د قران ا غاياتونه جګه متعلق د ذات الله سره او د صفاتونو د الله سره ځکه جګه افعال د جامدین د مکلفینو <تصفيق> <تصفيق> البته یو شی په کې داخله اغه د قران چې الله وی والله خلقکم وما داملوا نو دام خطاب الله دی امتعلق دے پا عمل د مقلق پوری که خلقا کم وما تعملون مطالق شو پا چا پوری شو پا عمل و افعال دا چا پوری د مقلقی نو شو که شو لیکن دے او قید پا کی ذکر که اقتزا ان که اللہ با غختن که استان دیوشی او تخیرن یاب اللہ تعالی تا تصدر کلی اختیار او اللہ و ما تعملون کې اقتزا و تخیر دی که اخبار دی. نا خو اخبار دیکن اللہ سا غختنا خو نه و اللہ و خلقکم و ما تعملون تی غختنا خو پاقیم و صلاة و عطو زکاة و لا تقرب و زنا کی کئی دیکی خو غختنا نکی دیکی خو سا غختنا دا خو محضی و خبر دی دا و اللہ و خلقکم و ما تعملون ورکی داخل میں چی داخل دیرون اقتضاعاً او تخیران قید سره تی شیش و قائر آشان نو حکم ستو احکان جمع حکم دا حکم وی خطاب اللہ تا چمو متعلق به افعال جا pore مکلفین پر اقتزان او د اقتزان او تخیرن د جای اخراج د فارش والله خلقکم و ما د دې سق سمااتون دا پاره د مخرج پس د دین از دا خبره به مقام کې کی چه احکام سو قسمه ری د دې تفصیلی حواله سره ذکر به بتلوئ کیږي یو ته واجب دا واجب په فار په یو دې غز غز کړی دی ها یو واجب یو حرامه او یوی مندوب او یوی سیشه مباحه دا چند اقسام دیده خطاب او وجه را حسر داره دا حکم به پا به دی اقتضای یا پا حکم یا پا سی تخیر یا پا اقتضای یا پا سی تخیر که دا حکم پا طریقی دی تخیر سراؤ فاقا سیشه دی مندوب دغری کنه استحباب دې کنه واذا حللتم مطلب دار ہے پا دا رته کدا په طریقې رجات سره د تأخير سره نوغه مباح دې سوای هغه شي لري او که حکم چرته په طریقې رجات سره اقتزاد سره نوياب اقتزاد فعلي يا به اقتزاد ترکي يا به اقتزاد د دغواړي غوښتنه یا به اقتضاء دې چا کوي چې اقتضاء دې فعل کولا نن نکول به حرامي نکول نما من راغلي یا بني راغلي نن نکول نہ با نی راغلی. نبا؟ من راغلي او یا به کډ نکول نما راغلي واه ناغي ته وی واجب لقاقي مسلاته کې الله اقتضاء دې فعل کې منګنه غوښتنه کوي چې دا کار کوا کا ادنه کولو نسی شعر اغلله که او سلی موزونه کنو دا غیر نسی شعر اغلله مانه فوضه یا به ده فیلی؟ یا به ده چای؟ که اقتضا ده چا یعنی غوخته نستان نو ده نه کولو نبا یا کمانه را غلی وره اکمانه نو را غلنو اغبیه مستحب دی سی شعری؟ حالتا کولو چای؟ دا وختانه د کولیک نه خدن که چاونه نه داغینه من نه راغل او که اقتزاد ترقوا اقتزاد ترق چاوا یعني دا قربانه کوي لکه لا تقربوا الزنا نو یا بيد تقول نه من راغلی یانه که دا کول نه من راغلی وا نو حرام لکه لا تقربوا الزنا کې اقتزاد نه کول لا او د کول د زنا نه څه راغله معنا نو دې ته حرام احتزار اصل ته پرېد وای نه کې الکول نه اگر کول نه معنا نه نو, نو مکروه او دایرستو مکروه تحریمه او تنزیه ته دایرستو تفصیلی تلوی کې به تفصیلا بیان نو تر څو قوریتہ واجب او دا قرانګي واجب او متحب او دا قرانګي مباحه په شو او مکروه په جندلې شو دا شناختم ودر حسب ذلك اخلذابه يا بت يا به اقتزاعين ايابا كتاب النبي طريق الاقتزاء يا ابو تخيري كتخير ونغا او اقتزاء وجاب خاليني يا بده قول اقتزاء يا بر ترك اقتزاي كده قول اقتزاء ودنكول ما انا راغلي يا بني راغلي كما انا راغلي كما انا راغلي ورتا یعنی ك اقتزاء الفعل نو د ترق نہ من راغلی نہ کول نه آیا نہ راغلی ور ترق نہ نو د کنا ور راغلو او که چته د ترق و یابه د سیل نہ من راغلی او یابه کده سیل نہ من راغلی واغه حرام د اقتضا ترق دا کول نه من راغلا ا قانون واغه مکروه و ان مبنا علم الشرائع کم سبق شون عادت جمع غرض شریعه په دې عبارت سره ذکر کول دي د علت تعین د فرض نو دوی دا کتاب ممناد علم الشریعه او ددیه او ددیه او ددی دا او کله ما هذا شان او کم کی موصوفي په دې صفاتونو نه په کاردارا جاغي کې تصنیف شي نو د زکه په دې کې شي شو کا تصنیف بیا م علم الشریعه ول احکام راغل ف ان ممن علم الشریعه ول احکام فان مبنى علم الشرايع والاحكام واساس قواعد عقائد الاسلام راغله علم الشرايع تم اسناد که مسوی استعمال دي دري او د احکام کې یو له چاغه ته نه احکام فقهيه مرادي دي چې ته نه مرادي احکام د احکام المشراعه باندې د احکام خاص ته پېژبا نه پام د حکم د خطاب الله تعالی منځ کې اګتکم قواعد راغلي و دغه وضاحت شو بیاچن اقسام دی ان توګه باندې مستعملې ګ라이 په منځ کې وځي حصر ذکر شو هر کله کې شارحه فارغه شر معطوفون علین نو شروع کې معطوف کینو فرمایو اساسه قواعد عقاید الاسلام یعنی ممناد العلم شرای و احکام و اساسه او د عقاید اسلاميه دا معطوف سره معطوفون علینا دا دوا علت تر تعین د چا د پارا د فن د پار اساس ولیکي ګي بنياست قواعد عقائد الاسلامي ولخ تراغله لري نو قواعد ستوي عقائد اسلامي ستوي نو قواعد جمع د قاعده توند قاعده په لغت کې ډېرې معنی اغانې لري قاعده په لغت کې اغ زنانه او تم والقواعد من النساء اغ بده ګان زنانه چي او زن تم لري هغه تم څه ویلې کې قواعد او قاعده واحد قواعد جمع قاعده بمانه د اساسو د بنیاډم راځي قاعده مل قاعده اغه لرګیتم وکی په هداک د ناوی کې استعمالیږي اره تم قاعده او قاعده وتر د زاویې مقابلې تم وای وتر د زاویې مقابلې لکه موږ یو شکل مثلث جوړو مثلا کنه نو ګوره یو خط هغه یو خط دی څو خطونه شو د درم کده سره داګه دې اغه زه نبی سیرهګه داګه ردای توی واطر د ت سوی او زاویه مقابل هغه دا دو وتر د زاویه مقابل تم سوی قاعده وی وتر زاویه مقابل تم سوی قاعده وی ذکر دا خبر د مقام کی چې زاویه ست توي انحذاب الخطین لا علا سمتن چې یو خط بل خط نه اړیده په یو طرف نه په دو طرف لکه یو خط د سیلار کنه نو دا ابل د سپورانو البته بغټون جوړ کی دې ته زاویه یو ګټ ب جوړ کی دې ته سوي نو زاویه دې چې ان حداب القتنه على سمتن ک لا سمتن کتاب کې على سمتن یا بغلته لا على په یو سمت نه په دوو سمتو باندې ټیکړه یو زاویه بیا حدی یو منفردي یو قائمي دا یو خط چې بل خط سره اړخه ده چې دا بالکل مستوی نا. او برابر دی نو دې ته وایي زاویه قایمه لکه لته زاویه قایمه ده دلته هم زاویه قایمه ده دغه کوم کوم زاویه را قایمه دې ته وایي قایمه او یو خط چې بل خط سره اړخه او په یو سمته اوه لا لا سمته نه عمودنا مستوينا بلکې یو طرف ته منحنیو لکه دایو یو خط چې راځي کنه دا اغبل دې دی دې دی جنغه دې تراکاګا یعنی منحلي نه کي مثلث کې نه دې سم منحني دې راکاګ نو کم طرف ته چې غټ زاویې جوړ کړی هغه من خارجه او کم طرف ته وړ جوړ کړی ناګه څه ویل کېږي اغه څه ویل کېږي چې کم طرف ته مثلا غټ جوړ کړی نو هغه غټي طرف ته څه ویل کېږي چې کم طرف ته غټ او چې کم وړ جوړ کړیا غي ته بسوي حادا نیو ته بحادو یبلې ته بسې شوې منفریجه وګورئ دا اوس یو دوه خاتون یو لاندره یا پاس ته بل نه ډایرکت راپريخي دروازه طرف ته قائم جوړي کړل یو خطوه خلې دا لاندې د پاسمه نو د څه خطر آپريخي نه کم طرف ته چې وړه جوړ کړل درته ویل کېږي حادا ا کومي طرف ته چې غټ زاویه جوړ کړل دوی ته ویل کېږي منفریجه دي کې نماز ستکار نشته دومره دی چماتا ستوي چې د قائدي معنی لغوي اړین معنی لغوي هغه زنانته موي زمو معنی لغوي قواعد اساس په معنام راځي درين اغلرګي تموي چې په حادثه د پیغلې او د ناوې کی اصلوره مدارجه واتر د زاویې مقابله واتر پیجنې کړه شکل مثلث اېدا یو داره یو د سېکا نو دته ولګيلي شکل مثلث د شکل مثلث چې کما دایره د غي دايته څه ویل کېږي هغه ته قاعده ویل کېږي نو دغه باندې متلخ کېږي دا خطون هغه اطلاقات کې چې کوم اطلاقات هغه په لغت کې کېږي نو دا هغه اطلاقات دي زاویې مقابل څه کوم شیر نو دیته ویل کېږي چې شې واتار رداړه دی واتار دی کومه زاویې جوړه چې ښه یې آسان کاړ دي زمونږ د جماعت په لید کې ای مربع کې خطرګه د جو شي نو د اریاوی زاویته مخامخ چې کمین راغی ته وسوي لګی او تر او تر زاویې مقابله ده په دې معلومات کې د قائد استلاکه ستوري قائد نو قائد په استلاح په استلاح کې هغه قضيه موجبه کلیه حملي توایق چې احکام د جزياتو د دینه معلومیږي په انځمام د صغرا سهلت الحصول سرا په انځمام د صغرا نو قاعده په استلاکه هغه قضيه موجب کلیه دوای چې احکام د جزیاتو به معلومیږي د دینه په انځمام د صغرا سهلت الحصول سرا یعنی هغه قضيه ته چې هغه به موجبي هغه به کلیي هغه او دا دی موضوع چی کم جوزیات دا غی حکم با دینا معلومی گی فا انزمان دا سغرا الحصول یو اصان شان سغرا براوری او دا کبرا با سر لگائی او نتیجه باور کئی لکه دی مثال كل فائل مرکوغن کلو فائل نا مرفوعن. نو دا كل فائل موضوع او دا خبره نو دا موضوع محمول لی مبتدا و خبر گی فا داوت کا زیادہ. موجبام دا کولیام دا حملیام دا احکام دا جوزیاتو جوزیات د موضوع کم دی لا کلو فائلن موضوع دا دا دی په زید دے پزرابا زید سی اعمر دے پشاربا عمرون کی او خالد سے پزرابا خالدون کی دا طول جوزیات سی دا دی طول جوزیاتو حکوما اگر دا دی قجین مالومی خو په انزمان دے صغرا صحلت الحصول سرا آسان شان صغرا براونی اول بکو جوزي حکم لاغاي نو دسباو واي زيدن تي زربد زيد په ضرب زيد کې مرفوعن زيد په ضرب زيد کې سره صغرا را او الحصول سالهت الحصول معنی ډيره اسانه نو صغرا دي راوله رو به واي فاعلن لي دا صغرا او دقه قاعده وتسک قاعده کبرا او كل مرخو نو نتیجه بداور کی چې زید بزارا بزاد کی مرخو کوته نشوي نو قاعده په اصطلاح یا قضیه موجبی کلیه عملیه توای کی <تصحق> احکام د جزیاتو بددینه معلومیږي فانظام د صغرا آسان صاله الحصول یعنی آسان شان صغرا به ذکر کای او بیا به نتیجه بس داور کی شکل اول به جوړی لکا ماوی گوره کلو مفرولین منصوبون هر مفرول سی دا قضیم و عجیبه کولیا حملیه را دا دی جوزیات سی اگا زید دے پراعایت و زیدان کې نو زبا حکم و لگم پا جوزی بانی که زید پراعایت و زیدان که منصوبون دی تیشه ری منصوب صغرابا راونا ماسانا شانتی لی انهو زکا دی مفرولین منصوب نو دا مفرول حد محمول حدی اوسط کې. اموضو ده که قبره که ده کج نو او باوی که زید پر آئیت و زیدن که زید منصوب و نا زیدن که منصوب و نبی منصوب و بس حکم باور کې پانشه یا گو را کل ما یکون نقص فالواجب و کم شید که نقص و نقصانی نو اللہ دا غیر نسی شیر بری داوست قضیه موجبه کل یا حملیه جزیات معلوماتي درې نقص کوم جزئیات ته غو بده دینه معلوماتي اوبه ته د سیمه معلوماتي او به الله ليس بالجسم جسم نه وي جسم نقصان دی کنه ولی زکته لانه نقصانن دا شی دی او کوم کې نقصان واجب دا غینه سی بری نو الله تعالی د جسمیت نه بری دی د مکان نه دی نماز وغیرہ پوږ د نشو نو بار القواعد جمع د قاعده اطلاق لغوي تاسو ته معلوم شو او اوددي اطلاق یعنی په اصطلاح کې څه ته وایي قضیه موجبه ته نو موجبه ته وایي خاص طالبیته سوکسی شې او حملیه به نو شرطی ته لو كانت الشمس طالعه فالنهار موجود اغه ته سوکسی شې نه وایي قاعده نه د اصطلاحي تعریف عقائد الاسلام عقائد عقائد جمع عقيدة تن عقيدة عققزيتوي ما المقصود منها الاعتقاد فقط ما المقصود داين في شيء اعتقاد فقط لا العمل عملنا نديتوي لك العقائد عقائد جمع عقيدة تن عقيدة عققزيتوي ما مقصود داين في شيء اعتقادي او مقصود تی نسیشه نئی عمل, عمل عملتی نئی مقصود تی فقط اعتقادي لکه الله علیمون اللہ سمیعون اللہ بصیرون دا سولا قضایاء معتقادی عقاید الاسلام اضافت تی عقاید دی اسلام تا دا اضافت تی مبین دی مبین تا زیادت ته مو بیان ده مو بیان ته چې دا عقاید چې واضح کړی دي اسلام دا چې ظاهر کړی دي اسلام دا بحث ختم شو دلته قواید کې فلست ته جا کې د قواید کې د دې په معناس کې احتمالات اربادی د دې په مسداخ کې احتمالات 4 دي ک کوموایټ کې اعتبار د معنا لغويو کې نټو مسداخ نه دي او کایي اعتبار د معنا اصطلاحیو کې نبی پاکم سو مسداخ دی دعا نو دوځه مادو مادي تلورو صبح شي او قوائد کے اعتبار د معنی لغوی ہوکا که اساس تے دا تیسری شے پا کیا ہوکا نا نه دا معنی استلاحی پا کیا ہوکا دا چاہ پا کیا اعتبار پا خیر دا. نو دا قوائد نا مراد مسائل نی چکه کمپایل میں کلام کی ذکر کیږي ګولياتان اغه مسائل ګوليات علم کلام دي څنګه اغه مسائل ګوليات چاري دائم کلام دي لکه مثلا کل ما يكون نقصا فالواجب بریو نان هو کوم شی چې نقصاني نو واجب الوجود با داغین سي شي بری ها کوم شي کی صفات کمالی نو فال واجب متصف به واجب با باغی متصف کم چه د نقصان شي یا لا بتي بری او کله ما يكون صفه کمال کم چه صفته کمالی فالواجب متصف به واجب با باغی متصف داو څخه وای چې زې موجب کليي ال اخرين او دا بلم داسلا نو سه ماناداشه مبناد علم الشرعه والاحکام او اساس د قوایدو د عقاید اسلاميه هغه ثوب علم کلام نو قوایدو نه مراد ثوب شو اغه مسائل کلیه ال مقاله او عقائد الاسلام د دینه چې کوم راوزی د دینه چې کوم جزیات دي او د دینه چې حکم معلوميږي اغه ته نه مراد دي لکه مثلا کله ما يكون نقصا فالواجب بريء عنه کوم شی چې نقص دي څنګه شي خو نه چې نقصاني واجب به دا غیری شی بريء ایدائی و کولیر از این سرم اس عقاید الاسلام دا دینا راوزی اللہو لے سب جسمن لے سب حرازن لے سب جوہرن لے سب متماکنن د سب مکانن طول اصوایا دا طول معلومی گر چاند دی قائدین زکر دا طول چیزونا منکی ذکر کردار سفت نقصان بھی او کم کی صفت نقصانی واجب دا غین بریده نو اللہ تعالی دا دینام بریده نو داوست عقاید اسلامیه شو که اللہ لیسه به جسمن لیسه به عرزن لیسه به متماکن لیسه به مکان وغیرہ دا عقاید الاسلام دا عقاید الاسلام نو بنیاد دا قواعد دا عقاید اسلامیه اغا علم کلام ده اغا سی شیره علم کلام ده. ونه راسب دي دا قواید اصل له زکه دغه قواید مسائل کلیه په چاکی ذکر کیږي خو هم په دکی ذکر کیږي کنه په ذکر کیږي نو بنیاد د قواید د عقاید اسلاميه هو علم التوحید هغه کوم علم او علم علم توحید و علم الموصوم بالکلام چنمو ترچاک خودلیش بیره لاندی لیکل دی این علم یعرف فیه ذالک نقطت شرکنش دی غرصا ناکیت سوال نا سوال داره ته توائی اساس تا قوائدو تا عقاید اسلامیو اغا علم توحید دی اغا علم سره توحید و علم صفات دی نما وترې دې عراق کې چې خو علم توحید او علم صفات نه لري اساس کوشش یې نه توحید علم توحید هغه کې خو ذکر کېږي صفات کان هغه کوئی اوازی ذکر کېږي نو دتجابک ای علم یاره په ذلک کنا اغه علم, علم, ده علم, ده علم ده. ده چا د پکې پیژندل د نو دایته تسمیه ورڅاتا مشتمل د مشتمل تسمیه ورڅاتا مشتمل څوک دی علم کلام هم او د توحید او نو دایته تسمیه ورڅاتا مشتمل تا پا اسم دا چا بانه؟ دو ام مستا قواعد و نا مراد اغا امور عام مو فند امور عام مو ذکر دا خبره مقام که چه امر عام امور عام مسته امر عام دی تا كي زمان صرفه مقصد ماذا دريتي زنه دري امور بده دري واړو كي واړو تا شاملي او يا بده دري واړو كي دو تا شاملي دي توي امر عام عام چوتوي درته كان امور نو امور, امور, امور, امور عام دا جماعه امر عام عام دي من سره دري امور دي چه پا دریو که دریو وادو تشاملی دی دریو وادو امورتا یو لکس شاملی اگه تاوی امری آم او یا پا دو دو تشاملی دیتا سوائی امری مصران زمانگ سر یو لکس موجود هاں او دری امورتا دی واجب جاوحار عارض دو پیجانا چاو اموری آمورتا کتاب نومو پیجانا آئی واجب جوہر اارض د درې من سره عمر کيا ولخص تاسو چې درې وړه ت شاملو امر عام لکه موجود الله موجود جوهر موجود وي او عارض تم موجود الله موجود الجوهر موجود الاارض موجود درې وړه موجود موجود دي کني ديته سوی لکه چې امره یا پدریو کې دوت شامل له کما سلام زه معلولن نو معلولن ګوره جوهر تم شامل نه او ارستم شامل نه او الله ته معلول ویل یا ممکنن بالامکان الخاص نو دا ګوره الله تعالی علا وا شاته شامل نه او جوهر توما دې امور عامه ندع قواعد و مراد امور عامه دي امور ا... اوسې معنا ده چې علم کلام یا علم التوحید و صفات چې موسوم به کلام دي د اساس ته د امور عامه دي اساس چهره د امور عامه د امور عامه اساس ده کړي چې په علم کلام کې د علت او دو امکانا او دو حدوثا وغیرہ دو دی نا بحث کیجیو دا غا اموری عاما دی سم امور دی نو دی که دو اموری عاماو بحث کیجی نو دو دی واجنہ علت امکان وغیرہ دام دی که کی ذکر کیجی نو د داغی دا, دا, دا پارسی شده اصاس حلا حلا حلا حلا, حلا <coughs> درح مطلب د قواعد و مراد په اعتبار د معنا لغوی سره راواله او د دین مراد د کتاب الله او سنت کتاب الله اوسې څه اوسې معنا ده مبنا د علم الشرع او او بنیاد د قواعد و یعنی بنیاد د کتاب الله او د سنتا بنیاد د کتاب الله او د سنتا د عقاید اسلامیو او چې کوم قواعد دي کتاب الله او سنت دي اساس سو په علم کلام سوالدار چې تاسو علم کلام ته اساس وو دي کتاب الله او سنت دا پاړه او د بل طرف نه خو کتاب الله او سنت ا اساس دې ریچاره پاړه د علم کلام دا پاړه نو دا سوال ما محدود کې ختم کړو کمزې کې تلوي کې اصول شریعت کې ميول نو د دې جواب ورکړي شے بعد مسائلی کلامیان اگر آساس کتاب او دو سنت تا پارا من حیسوس ثبوتا من حیسوس یعنی کتاب اللہ سنت بالا ثابتی گی چاگر سو گمانی لکا اللہ متقلمون وجود دا اللہ تقلم دا اللہ دا پا آقل ثابتی گی دا شریعت بانے نسابتی گی آن داهل مکالم موقف په کتاب الله او په سنت دا غباز او مسائل کړي مې موقف په کتاب الله او په چا او من حيث اعتبار نو کتاب الله او سنت پدی به اعتبار ال وجوده دا موقف باقي به حسب الاعتبار والاعتیاد یعنی مثلا ذي ما موجود دي دا مر وقل اقل نه دا خبره کوم چې موجود دي یا مثلا علماء متقلم دې د عقل له کوم ځاله علماء متکلم لیکن بیا چې قرآنی کریم کیراشي چې الله متکلم دي یا قرآنی کریم سنت کیراشي چې الله وجود شته نو اوس یا اعتبار په دې الکه دې شي چې هغه په وخه کیراشي په چا کې وندیر مسائل د فلسفيري چا یې په عقل ثابت کړی دي لیکن هغه شریف شرح دقی مؤید نه ده متشریعت صریح موید نه ریځ کوي من غنه منو زه کوي منګه سنورم اتلا تاسو سنورم مساق د قواعده هغه مسائل د اصول فقید نو اساس او بنیاد دا قواعد کی اصول فقه ده دغه اساس او بنیاد څوک دی توحید او علم صفات الموصوم بالكلام کده ته نوم کې خدای شیبه لري په 50 سره په كلام سره الموصوم بل کلام د موسم د 75 یا مشهور نوم د د 30 شهره هغه کلام د مشهور نومه سوق دی 90 چې علم کلام د موسم د توحید او صفات نه نه علم التوحید تاو او صفات ته وای کی موسم د 50 سره په کلام سره نو مطلب دا چې د مشهور نوم چې کم دی هغه علم کلام دے. او بیاد دی او بیا د تې روستو صفت صفات په ذکر کړی دی نو دا اللق د دا چا د پارا دفن دا, دا پارا دا اللق شورتائین دا فن دا پارا رسول اللہ